Åh uh, oh shit Hej uh, Du lyssnar på ett avsnitt av livepodden Vi sitter typ i ett torn um, På Visby uh, Alla som är nyktrade räcker upp en hand Åh oh shit vad få händer det i luften <laughs> um, Jag heter Samuel Pontén Och jag sitter här med Elin Jussén Mimmi Lundqvist Emma Svensson Jule Falman Och vi ska prata om kyrkomusik och BDSM Yeah let's do it <laughs> Och andra grejer <laughs> Välkomna till ett specialavsnitt av Livepodden, där vi alla är på medeltidsveckan. Eh, Delar av redaktionen har träffat eh, medeltidare eh, och vi, vi är nu på, på torsdagsfest. Hur har ni det? Bra. Kan vi, eh, jag tänker att det är minst två röster här som livepodden är, eh, som lyssnar mer på livepodden, hörs i livepodden. Så jag tänker att vi kan börja med Julia. Hej, vem är du? Eh, oj, jo, men jag är... Förra gången jag var med, då sa jag att jag var en hoppig person. Och jag vet inte varför jag sa det. Jag vet inte vad, vad fan det betyder. Men eh, jag är en person som... Som älskar med lite tvekan till mer än allt annat. Mm -hmm. Och eh, också en person som undrar. Eller som började fundera på varför Samuel säger på visby och inte i. Visby. Man, man säger på Visby. Nej, på Gotland. På Gotland i visby. På Gotland, I gotland, i visby. gotland i visby. Men, mm. på medeltidsveckan. På medeltidsveckan. Ah. Alltså till precis. mitt försvar så öppnar jag precis min tredje öltyp. Åh, Samuel du säger på visby ah. även när du är nykter. Ah, ja, men ähm, du. fuck you. Nej. <laughs> jag fick ingen alkohol med mig och står består Han var rätt och där får jag snällt snur, lite Ja. Yes. Den All... behöver ta slut Det är, mm. bra, ja, jag är bra. jag jobbar på det. Yes. Men... Okej, okay. en inte hoppig person mm. ja, Jag kan väl hoppa ibland tror jag okay. Eller så här, jag försöker vara peppig i alla fall I närheten mm. av hopprep Lite hoppigare <laughs> ja. jag, jag, jag kan inte motstå ett hopprep, ett hopprep och bara, oh, shit, Jag måste hoppa nu alltså, Det gör det, det, det inte Det kan det. inte stå still mm. det, det är jag, jag förstås. Yep. Ja. Uh, Och Emma Ja. Emma heter jag. Och tack, jag zonade helt på den <laughs> <laughs> Dålig stämning uh, Ja, det här är min sjätte medlemsvecka jag trivs bra här. Jag är en sån person som försöker kombinera att göra allt under dagen men samtidigt vara vaken hela natten. Jag börjar känna att det funkar inte längre. Så nu är det torsdag och du har inte sovit på en vecka? Det börjar kännas lite så. Mm. När man säger jag ska upp jättetidigt och uppleva saker. Jag ska festa jättesent och inte missa saker. Det är jag på medelsesveckan. Mm. Jag ska skärpa mig till nästa år. <laughs> har du sagt så andra år också? Kan ha, helst. Yes. Och Mimi, hur har du haft i veckan? Alltså jag har jättebra. Nice. Eh, jag har nog sagt så att jag får skjuta mitt dygn en halvtimme varje dag. Mm. Eh, så i morse var jag halv ett. Mm. Eh, och tittade i min mobil. Och då hade Sanna skrivit... Det är ju live-picknick! Vi måste vara där! Och jag arrangerar ett stort live i sommar. Så jag har insåg att jag måste faktiskt vara där. <skratt> <skratt> Enda hållpunkten på den här veckan faktiskt var. <skratt> måste vara på. <skratt> så jag härjade mig ur sängen och... Eh, slängde mig till Ica-torgkassan och var så här, jag ska köpa glass och chips men sen hittar jag typ rimlig frukost Nice, äh, ja, kyckling och banan vill ha ja, ja. banan och kåsar Jag vill hävda att glas och chips är en rimlig frukost ja. Alltså, ja, gud ja, det var nästan så att det hade varit en rimlig frukost med tanke på omständigheterna. Men jag mm. är väldigt nejd äh, Jag dricker också resorb varje kväll mm. innan jag går och lägger ja. mig så. Äh, och äh, har en superkraft som är så himla perfekt för Visby för jag blir inte Bakfull. Yay! Wow! Oh, Jag har varit bakfull en gång den här veckan. Mm. Um, och det var, i, mean, i tisdags var det vinbrännboll. Vinbrännboll är som vanligt brännboll, fast mindre regler och mer vin. Ja. Ah. Um, snabbt sammanfattat. Um, och vad heter det, vi drack jättemycket då vid typ klockan två på eftermiddagen. Så jag var som vid åtta yes. <laughs> Och bara så totalt <laughs> crashade Och bara hatade allt Och mm. allt var jättejobbigt Jag ville mest dö i en hög Och så här, aldrig resa med igen och sen FOMOade jag mig till nästa fest oh, det var det trevligt <laughs> oh. Efter vinbrännbollet så somnade jag i Emmas säng ah. eh, Och lät inte Emmas sambo <laughs> Få någon rest Utan han fick helt enkelt stå upp yeah. <laughs> Men, jag bara, e Men han hade inte vinbrännbollat Nej, alltså det hade inte förtjänat Rimlig ändå. ursäkt för alla som ja. lyssnar på den här podden Senare, in i framtiden Kommer ni ha glömt att den här sommaren hade varit döden varmt Så det har varit 30 grader plus I Visby ja. Så alla, alla hjältar som spelade vinbemboll gjorde det så Klockan två i det sol och 30 plus Till, till mitt Jag på påpeka här att jag gjorde det på vinbembollen Som jag är bra på i det civila livet Vilket var gå runt i en cirkel och dricka vin <laughs> Jag, jag sket ju i att stå i kön för att vänta på att slå utan jag bara gick ett varv till. <laughs> <laughs> Alltså det jobbar med brännbollen var att så här två och ett halvt dygn senare och jag har fortfarande träningsverk. Mm. Men, men är inte det grejen med brännbollen? Jag, jag, all... jag tror det. Alltså man står stilla jättelänge och sen springer man skitfort och sen står man stilla jättelänge. Sen sträcker man sig. Och så ja. kastar man sig efter bollen jag tycker ja. Jag, jag, jag skrapsor på knäna fortfarande. Alltså jag, jag, så här, ja. Hur spelade jag brännbollen egentligen? Fel jag är jäkla med att jag bara satt och tittade på. <laughs> och sen så drick jag vin och vatten och Eh, Tittar du på Klokt, klokt. Mm. Apropå resorb eh, Vi har försökt köpa resorb i tre städer på vägen hit Ingenstans i Sverige finns det resorb Jag beställde supermycket Så att jag har hela min korg full med resorb mm. Just nu om någon vill ha Jag har idag ja. räddat ett spädbarn med resorb <laughs> um. Boom, <my> Boom. <laughs> Um, Okej, okay. så för, för livepoddens Lyssnare, alltså om, om den till äventyr Skulle vara så att någon livepodden Lyssnare, ett, inte är in bekant med Medlektorsveckan och två, inte varit här Jag tror att ett, inte är bekant med Resorb Och två, vill ha mer såhär typ, Product placement i sin podcast Oops, inte sponsrade Än nu Jag visste jag, om du hör det här Vi älskar saltvatten med jordgubbsmak Call us Uh, varför kommer vi hit? Vad är det som gör att, att du älskar Medeltidsveckan? Varför vallfärdar vi? Jag tror att jag mm. kommer nog svara det som de flesta svarar. Mm. Det är en speciell stämning som typ mm. är väldigt svårt att beskriva för de som inte varit här innan. Mm. Och sen är det ju det att man träffar typ alla sina Närmsta vänner mm -hmm. Vilket man inte gör så ofta Envisas som jag, och jag även... bo på andra ställen i landet och Ja, folk bor på andra ställen mm. jorden Och man bara, ja, okej, tack för den liksom. mm. um, Yes, och sen får man även Chans att flasha sina Ur snygga medelskläder Folk är så snygga yeah. mm. bara, alltså, bara just nu så sitter ni Och är snygga allihopa här ja, Och jag har hm -byxor på mig Och en sån t-shirt <laughs> mm. Men du, du har ju den andra varianten Antingen så har man ju tedelmedelskläder Eller så har man eh, live-tröjor Du har ju en tio år gammal live-tröja Det har jag ju så Jag har ju dock också upp sångbart. upptäckt att har man ylle på sig får man hungla. Det är fan sant, um, det fan jag, jag tänkte säga att det gäller inte Och sen så inser jag att jag hånglar i min barn Ja <laughs> Alltså ja. såhär, i tisdags så bara Ja nej men shit, jag Är FOMO och ledsen Och så jag tar inte på mig Några medeltidskläder Och sen så står jag och fryser sent på kvällen Och får låna en struthetta Bam, hånger <laughs> <laughs> Det är ju inte så det funkar <laughs> Ja, för, varför åker du ut i medeltidsveckan i mig? Alltså det här är min nion nionde medeltidsvecka mm. um, Jag åker hit för att alla mina kompisar åker hit och det är sånt jäkla FOMO <laughs> <laughs> Ska vi snabbt förklara termen FOMO? Ja, yeah. Yeah. The fear of missing out Alltså yeah. om man inte åker så känner man så här, Alla andra har säkert jätteroligt ja. Nej men så här. Äh, alltså det är ju en, en Särskild stämning här precis som Julia säger mm. Och jag tycker Lite så här. det här är så en himla klyscha, men, jag känner att jag får vara mig själv när jag är på med i tycken. Att jag får vara den jag är och ingen dömer mig för hur jag är och lever. Och dessutom är jag ganska duktig på att sy. Så folk brukar gå och titta på mig och säga Åh, vilka fina kläder du har. Och bostar sitt ego Jättetack. Det definitivt där. Jag har en som inte brukar komma upp så ofta Jag älskar Visby som stad Jag tycker det är ja. jättevackert i Visby Och jag är så glad att man har en ursäkt att åka hit mm. Alltså jag Igår insåg jag att Gå runt i Visby är som att gå runt i en Studio Ghibli-film Ja men för allt Ja men allt är så här litet Och pittoreskt och det är små krokiga gator Och det känns som att det finns ett äventyr Runt varje hörn ja, Men finns det inte en Studio Ghibli-film som, som till och med var, alltså, har ja, men, hämtat inspirationen de Ja, ja, st ja Stockholm och stan. Visby ja, typ. precis Det är väl svenska skyltar in, ja, i, ja, men, med Ja men ja men det är så himla påtagligt här mm -hmm. Allas hus är små och i glada färger Och mm. jättepittoreska Och så och... små blomkrankor utanför ja, ja men precis, allt ser gammalt ut Men välvårdat ja. Alltså, ja. Och de har pannkakor och så, någon sorts nationalrätt Vilket <laughs> ja. gör mig lycklig Klassisk bra Men det är som en, ja, en asselin film. Ja, mm. ja, ja, ja, gud ja mm. Jag, jag älskar att vara här Bara för, alltså Det här är liksom det bästa stället Sommarsemestra Och ja. alla mina kompisar vill göra det samtidigt som jag Men också den här grejen att man kommer hit på söndagen Och så vet man att jag behöver inte liksom Tänka på någonting förrän, Förutom att jag ska hinna med typ färdiga hem Det är så ultimata form av avslappning Ja men, Man säger inga måste, inga krav Man går på limefiktiken klockan Nej ja. <laughs> <laughs> men <är så> <laughs> Jag kan inte åka till jobbet även om de behöver Nej, de, Det är omöjligt för, för mitt arbete att tvinga in mig mm -hmm. För jag är en färgetur och så här, typ, två timmar i bil Aha. bort um, Och det är en jätteskön ja, känsla Ja men det är, så här, det är verkligen den ultimata formen av vila För att man vet att så här, ingen kan ställa krav på mig För att jag kan ändå inte göra någonting av de kraven <laughs> Nope Nej, det är ju helt sant. Mm. Ja, och var är vi just nu då? Vi, vi är i fängelsetornet. Jaha, ja. Naha. Det ser man. Ja. Det var mer än vad jag, jag visste. visste. Min folk alltså. ja. Jag vet ingen historia om det, jag vet att det heter... Jag bara hoppade att du skulle komma med något sådär schysst trivia eller något sånt där. <laughs> alltså jag stod och lutade mig mot skylten innan men det jag tyvärr inte ihjäl. Och små funkar inte. Nej, <laughs> det är typiskt. <laughs> Nej men vi har ju lite kompisar som bor precis vid eh, tornet. Mm. Som har en fest om året. Och det är den festen som hörs i bakgrunden. Ska den mm. påpekas. Randia hoos maffian mm. Ja, nej. Mm. Yeah. Uh, där där um, den här uh, festpodden då uppstod. Uh, lite grann på initiativ för att vi satt ett gäng där och har kommit fram till något som kan eller kanske inte vara en absolut sanning. om alltså, jag att... tror att det är en ville sanning. Ja, vill, vill dra den formuleringen igen? Ja. Den? Nej, men det är en vän till mig som fick höra detta av jag kommer inte ihåg någon släkting mm. eller någon partners släkting som bara... Men alla liveare gillar väl Körsong och BDS. <laughs> och han sa eh äh och sen tänkte han lite och bara ja. <skratt> Så nu ska vi liksom testa den här tesen Samar har redan uttryckt mig skeptisk Jämt <skratt> emot framförallt av detta. Ja men jag är inte ett stort fan av. Jag, jag, jag, jag tycker om det Andra tycker om när man har sex Men jag själv är inte en extrem Eller en direkt jag, jag jobbar inte mot rep Och pisker. Mm -hmm. Men jag respekterar alla som gör det mm. Och jag, Nu är jag Nej, det kommer att hända. Okay. Vi kan pausa halvvägs eller något sånt där och hämta mer spritet. <laughs> ja, det låter det bra att det snälla. <laughs> um... <laughs> ja. uh, men körsongsdelen du Man kan ju både uppskatta att höra den, det känns mm. som att körsang har någon sorts del på live, men också en disproportionerlig mängd live har också hållit på med körsång Ja. Eller? Ja. Uh. Uh. Yes, jag har ju gått musikklass. Jag har hållt på med kör som mm. hela min uppväxt. Mm. Och det jag tänker på med kör och live är det finns antingen de som är jätteduktiga mm. och verkligen typ sjunger historiskt korrekta låtar från 1400-talet. Mm. Så finns det de som sjunger de här klassiska live-låterna för trettonde gången på en kväll. Low bara... road, rattling, ball, oh, down man. in the valley. <laughs> Så man bara, ja det är fint men nej, Ja, alltså jag har yttrat de människorna som sjunger 90% av min vaknantid, men inte kan sjunga för fem öre mm. Så jag liksom den få får sitta tyst och njuta för att inte störa för andra. Liksom. Men, alltså, jag tycker att man får sjunga även om man inte kan sjunga. Ja. Alla kan för sjunga. Ni, ni tycker inte eller... det. Förrän, alltså, om ni hör mig sjunga så kommer ni ändra er. Ingen kan sjunga eller dansa. Men en del personer är jättebra på att låtsas att de kan. det <laughs> Bara fake it till you make it. Men ja. jag, jag funderar lite på om det. Är finns någon sorts så här communal aspekt av att så, körsång och live är båda samma sak av att ingen är huvudroll för att alla gör Just det. det tillsammans. Det är deltagarkultur. Det är deltagarkultur ja. faktiskt. Ja. Eh, att, så, så, visst kör, ja. körsång kan ibland ha solistinslag men det är väldigt mycket att, så att alla är lika viktiga i det gemensamma ljudet. Det, ja. alltså, jag tror verkligen det. Eh. Och, och dessutom att, att det finns en väldigt rik musikskatt i live-världen mm. Och det kan väl ha att göra med att liveare gillar kör så. Jag inte ja. <laughs> Det är det för som är orsak verkan men, men det har liksom blivit någon slags Spiral av att man gillar att sjunga Och skriver man sånger Och då men gillar fler att sjunga Är det inte också så att mycket liveare Kommer från en lite halvkristen bakgrund? Är det så? Jag, jag men, vet inte alltså, alltså jag gör ju det Jag, ja, men... <laughs> jag skulle säga att vi har nu I det här sammanhanget en av fem. Ja. Vilket väl kan... mm. Alltså jag är från en halvkristen bakgrund skulle jag säga. ja då. Ähm, eh 25. Ja, jag har inte kan kul Jag inte Nej, handländer. men missar vi behöver prata om det. Här. <laughs> <laughs> <Ja>. <laughs> <laughs> <här> mm, nej men alltså för jag tänk, jag håller just nu på att läsa och läsa igenom det övergivnas armé ja. <här> och, um, förhoppningsvis kommer det ett avsnitt om det här. Jag håller på och lobbar för det. Jag väntar på svar från Didi ska svara på mina mejl Men vad heter det Jag, Och där skriver hon ju mycket de skriver mycket om hur fruktansvärt det är att svenska kyrkan Västerås Stift har omfamnat live-hobbin och livear i kyrkans regi. Och, jag menar, jag menar, så här, svenska kyrkans skogsföretag-typ skogen är jättevänliga. Mm. Ja. Alltså, om det är live någon som omfamnat live-hobbin så är det ju ja. just Svenska ja. och, jag menar, så här, En hel del kommer från scoutbakgrund som också har mm. ganska tydliga kyrkligare in mm. influenser. Jag tänker att så här, typ, ja, men det är nog Kanske inte långt ifrån alla mm. Men en betydande del kanske här, 20, jag men, jag men, Strax under 25% procent Som har erfarenhet Av kyrklig körsång Ja, det kan nog alltså, faktiskt ja. Jag har ju faktiskt sjungit i kyrkokören jag tänker efter alltså, jag, jag föddes in i en kyrkokör alltså, Jag med Jag men, ja. Ja, med för min del var det mer att säga, jag bodde på ett ställe som så lite Eller det fanns ingen annan kör än kyrkoskören Och jag ville sjunga i kör Så man fick tala om det, med. det <laughs> filiöst, liksom. men, Min mamma var ledare för en kyrkoskör ja, Där det, tar man och, och också att de utveckla den här idén alltså BDSM är ju också faktiskt lite grann Leltagarkultur <laughs> uh, <laughs> Men också för att göra en gemensam överenskommelse <laughs> Och kopplingar till av, scouter Knoklagling <laughs> Av av någonting som är. Eh, vi leker det här nu enligt regler uppsatta för att uppnå ett känsligt tillstånd ja. som inte är verkligheten. Ja, men, det har jag faktiskt... men metaregler regler. Det har jag tänkt mycket det här. Eh, med BDSM just för att dels är i den här grejen Uh, vi skapar regler för exakt hur det här kommer gå till. Uh -huh. Vilket många liveare som har lite så här, halvt autistiska drag blir så här: Ja, tack. Vi har ju regler. För jag tycker att autismkvoten är lite högre bland layfare än Eh, eh, men också den här grejen Jag tror att många liveare strävar efter upplevelser mm. Alltså man vill testa Göra olika saker Man testar att spela kung Eller förtryckt eller mm. flykting Eller vad som helst eh, och att som också... Ja men att man då eh, faktiskt Väljer att testa en upplevelse Av en annan typ av sex Uh, det är, jag tycker nästan det är mindre överraskande Att live laivare håller på med BDSM Än du <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> ja, ja, ja, ja. Körsång är den, den udda variabeln här Men jag, jag, jag har inte tänkt på det Förrän jag sa det nu Men båda har definitivt Livets delar av Vi gör den gemensamma storyn Och vi har väldigt tydliga regler För hur vi strukturerar våra emotionella ja. upplevelser mm. Så ja, det här är logiskt ja. mm. Ska vi bara bestämma att det är sant nu Ja, ja. Ja, ni vet vad ni hörde det först? Alternativt sist, var det beror på vad du hörde det först Jag undrar ifrån den här myten kommer Den här personen som sa det här, ja. varför, vad har den att höra det? Eller är det liksom bara en bild som skapats i personens hjärna? Den har träffat ett gäng liveare där det här applicerats och sen bestämde sig för att så måste alla vara Ja Ja, men, men jag alltså förstår. Jag tänker på alla liveer jag känner till det ja. <laughs> ja. jag förstår ändå varifrån det kommer. Ändå. det kanske inte är sant för alla, men jag förstår ändå liksom. Nej, och, och, och att i genren hur... alltså, ta två saker som låter random och sätta ihop dem, ja. så alltså, det är inte... Nej, det, liksom, det hade kunnat vara betydligt konstigare. Ja. Mm. Ja. Vi har nått konsensus. Yeah. Sitt vad tråkigt. Vi är inte här minuter in i podden. Eller efter Eller tjugu minuter. minuter eller ja. Min latgård är slut igen. Ah, okay. är... Jag har varm och kall. Jag har ah, också helt, varm och kall Jag har, jag har också hembyggt mjördamma. Ja men, ah, men sitt, ok, skönt Yes. Det är visst. Det är inte ens om mjörd. Nej men jag dricker öl här borta i mitt oh. egna lilla hörn. För hälla lite i min stiltopp. Mm. Oh. Berätta om snyttkoppen. Va, vad är en snultkopp? Mm, alltså, jag blev ju introducerad till just konceptet snultkopp förra året. Mm. Och jag antar att det är för att minska mm. visbypestsmittan lite grann. Mm. Vilket att... lite försvinner när folk dricker direkt ur den just, Ja, precis. Det <laughs> har ja, min snultkopp där nere. Mm. Ja, för det, det är alltså då man någonting man själv fäster på sin person. Ja, man har med sig mm. en liten kopp. Mm. Mm. Och sen, så fort man tar från något gott så bara tjufft. Mm. Så man måste ha en, en snabb sånär. Jag har eh, ha lärt mig en knut då. Nej jag har lärt mig en knut mm. man knyter och sen kan man bara dra i en sträng Så bara tjuff Eller oh. <här> <här> <Precis>. BDSM. <LLBDSen. här> ja <här> ja. <här> Båda lika så ser man. Alltså jag har just nu tre sekunder På min äh, snittkop Du är så himla redo <här> <här> ja. Snabbare än skugga <här> <här> Bang bang mimi <här> <Luke>. <här> Mm. Mm. Mm. Exakt <laughs> Precis Det eh, sak jag har upplevt med Visby Som jag har funnit Extremt irriterande Och jag verkligen, verkligen hatar mm. Det är att man så här typ Hej, var är festen? Och folk bara Festen är på eh, kullen vid kyrkan mm. och, och man bara såhär typ, okej okay, men var är kullen vid kyrkan? <laughs> um, ja, va, den är på klinten ja, och den ja, bara, Vad ja, <laughs> va, va fan är en klint? <laughs> ingen, ingen, vi möts vid Trebuchet men Trebuchet brann ner för tio år sedan <laughs> <Ja>. <laughs> och, uh, det säger mig ingenting när du säger det Nej, man, man jobbar ju inte med GPS och, och adresser här det är ju bara så här, namn som har etablerats över tid alltså. Ja, ja, det, det vet för mig som nybörjare Är det jättejobbigt Jag menar så där det är, det, det är min sjätte jag meters det det. Jag har blivit lurad till What? att börja kalla det för trebuchén Jag har aldrig sett en trebuché Så mina kompisar bara då vilken jävla trebuché Jo men jag har hört folk säga att Det var, det var någon trebuché där någon gång Men folk har den här bunken för trebuchén Det var ja, inte bunkern. exakt där den står Finns det finns en bunker. Ja, det, det är det som det, folk kallar för ja, det är stod Vad stort, alltså i närheten. Då? av men. Jag måste rewinda. Jag blev precis skitförvirrad. Har du inte varit med i förut, Samuel? Nej. Men varför men... visste inte jag det här? Jag, jag har genuint Ingen aning är det. det borde jag nog tro här jag inte, här och inte märkt. Vad <här> <här> tänkte att jag är med i mig sinnet och skallen. Ja, typ. ja. Det, det, det är det som du är så i mitt liv att därför måste jag alltid ha varit där jag är. Ja. Han har funnits igen. <här> du <är> som <sån> skall <här> Jag är en älskar. Jag kan fan att jag är live i skallen. <här> okay. Jag kan hoppa och prutta roligt. Du har <bra> funnits igen. <här> ja. Oj, oh, ja. där därifrån och hjälp. Jag är inte hotfull. Folk ska upp jobba imorgon. Och hjälp. Okej, okay, tack. Hej. Någon varit jättearg på att vi var utomhus festen. Blir man inte ens höggjorda? Nej. Alltså, man kan vara mer höjd. fick vilken dålig steg. Jag är inte hotfull. Jag vill bara upp och jobba imorgon. Alltså... Jag förstår, men hjälp, var va, va hotfullt eller ja. att han inte var hotfull. Det var jätteargt, ohotfullt, oh, ohotfullt. Oj, oj, oj. Min första reaktion på att någon skrek var ju, shit, op, de skriker nu, då kommer du ju väcka grannarna. <laughs> Jag var såhär, oj är det någon som har kommit hit och vill bråka? Ja. Det lät så Jag trodde först att det var någon som såhär Jag utmanar er i maffian. Alltså, jag trodde det var på skoj och sen var det inte på skoj Det var fruktat oskoj Jaha, definitivt Det har varit markant tyst där borta Vad händer nu? Hur går vi vidare? Det går inte, vi måste krama och sjunga sånger Vi tycker jag att vi alla ägnar så att BDSM och kök Det löser allt Hela life är det nöjda Det är som en gör oj, oj, oj. Här måste vi kunna sitta och prata Jag samtalsdom. tror det. Jag tycker att prata i normal samtalstom Det får man ta ja. att ah. gör Det kanske natten. är så att festen behöver flytta inomhus I högre utsträckning Vi mm. får se vad som händer ja. Men jag tror inte vi är ett problem Nej. Mm. Vi, vi bestämmer att vi inte är problemat Pax. <laughs> <laughs> Shingpax, jag har inte ett problem. Sa inte först. Så det först. Sånt kan också hända. Uh -huh. För det är ett stackars människor som jobbar här. Under medeltidsveckan? Det känns som en helt orimlig tanke ja. att folk jobbar nu. Ja. Jag var ju genuint övertygad om att alla som på riktigt bodde i Visby flydde Visby. Ja, när det kom hit livare man politiker jag, ja. och jag vet inte vad med stopp, det, stopp, stopp, var det. De bara här, nu kan vi tjäna jättemycket pengar. Tack och hej. Ja. Ja. Så bara, nej. Men alla mina kollegor är just nu i och på fortbildning. Jaha. Men min chef har typ insett Att om inte jag får åka till veckan Så kommer jag säga upp mig <laughs> Och eftersom du är lärare Så har man visst svängrum av så här Jag vill göra de här sakerna Oh. det finns ingen att ersätta mig med Vänligen sluta inkräkta på mitt sommarlov Du, du, du är ju en mattelärare <laughs> så ja, det finns ingen att ersätta dig med <laughs> Nej. Men jag har inte en sommarlov nu Jag är typ lolledig Eller så mina kollegor har ju kommit tillbaka Okej okay. ja, så Jag såg ju till att bli uppsagd ja, måste... Och då har ah, de inte heller riktigt något att säga till om För de, bara, vi, de kan ju inte tvinga att jobba de Sista två veckorna innan man blir uppsagd För evigt liksom Nej, Jättepraktiskt. Du bara vad sig ni upp mig. <laughs> <laughs> men, nej, men då tycker jag att jag jobbar här då. Fuck you guys. Oh. Mm. Oh. Jag, jag och Samuel har ju kommit hit i varianten jobba i vården. Där man skriver upp sig på hur mycket pass man kan jobba. Oh. Och sen så har man in, ingen lön. Jag har kommit i insikten att jobba, vara timanställning. Det är ångesten av att vara arbetslös. Med bördan av att behöva arbeta. <laughs> Ja, då kan ja. jag balansera upp det med att jag har faktiskt min första betalda semester den här veckan i hela mitt liv. Ja, men liten applåd, ja. liten applåd. Mm. En väldigt tysk och mm. tysk. tysk. Tysk. Ja, faktiskt stör den icke-hotsfulla, väldigt ja, ja. ja. Jag tänker faktiskt gå ner nu. Ja, men det kanske är lagom. Ja. Ja. Nu, nu har vi löst den här, det här. Ja. jag känner att det är så intressant stämning där nere. Jag bara Se vad som händer. Mm. Det som, ja, yes. Ja. Dålig stämning är uppfriskan ibland. Ja. <laughs> ja, men jag, sån, jag bara dras till dålig stämning ja. liksom med popcorn i handen. <laughs> jag får en popcorn-giff <laughs> nästan. Gå, gå, gå, gå och giffa dig. Ja. ja. Jag tycker det är nice ändå okay. att gömma mig i tornet. Jag, ja, men det, jag är så glad att jag inte var där nere. Ja, alltså, alla står liksom fortfarande och tittar på mig. Alltså, jag hade särskilt mycket att säga. De har rört sig närmare. Alltså, när han var ute och här är det, då de backade alla upp på gårdsplanen. Men nu har liksom hela festen så sakta diga, smugit tillbaka tillbaka mot byggnaden och tittar upp. Ja, det är en fantastisk Okej. Okay. Jag tror att det blir strandfesten Ja, jag tror grejen är att festen rör sig vidare Vilket gör att podden rör sig vidare Ja, mot stranden. Så vi pausar nu. Det gör vi ja, Efter att grannen med ett janusförhållande Till sina egna känslor Fått festen att migrera Så hamnar vi på stranden Ja, Typ 100 meter från en fest med massor av trummor det är lite där ni hör i bakgrunden nu snart. Det här var denna torsdagsnatt som historia skrevs. Det var Epic Rap Battle of Visby. De som möttes inledningsvis var Nova Supernova Norell och Emil Beatbox-stensmannen Rogval. Se upp dock. Alltså, Ljudkvaliteten är kass. Riktigt kass. Men alltså, det är en superspännande tävling så jag kunde inte låta mig ta med det. Då så! Är ni redo? Välkomna till medeltidsveckans första happening! Vi har på gång en rap battle mellan Beatboxens Madden! som börjar eller singla löv. Trona. Ja. Äh, löv eller icke löv. Äh, löv. Du tar löv. Enkel äh, löv. Ok, vi behöver en frivillig vilja så kan välja. Här, Samuel, yes. välj en hand. Okej, okay, och jag väljer. <laughs> och du tog löv. Den här handen. Löv börjar. Yes. Ja. Yep. Vi börjar då alltså med beatboxers money. Är redo eller? Så jag är redo! Världen blir bättre än när man håller sig till sitt Sanningen står skriven svart på vitt Här ska vi battla och hiphop är mitt Vänd dig om och se vad du har blivit, Jag ska krossa dig med ord DÖ PÅ fläcken. Det här är en mord och du är grisen i säcken Skåda med shit Hör min hit mot min titel Festens mitt Du är har ingen street cred och du är vitare än Manger Herr Hårsvall Sorry to break it to you, men du är inte så jävla ball Jag är på pimplar varm och kall Men back to håret På riktigt, kom igen Alltså, what the fuck Ett fågelbo av svett och salt Du säger att du har stylemannen eh, Ser ut som om du har en pila. torrårsångest Och oskrivna rhymes Amen! Oh. Det är dags för bockningsmannens kontring! Jag ska bara fixa håret först! <skratt> alltså, tänk på svallet! Svallet med sin hatt, ja! Jag vrider och vänder så icke-uklidiskt med rytmen och rimmen Bekämpa juridiskt och låna med mobilen till en sms-mäster För när du bättrar mig har ni mött en såna mäster! Regera nu! Regera från Tromsö, kamomillastad! När ni hör mina rim är det dags att vända blad! Kamomillastad! Dags för country. Kära vän, som alla vet så är du på internet du har ditt liv. Du är alla våran meme-master, Thug Life, och du har gillat innan man har hunnit klicka posta. Men en sak jag undrar är, vad tänkte du när du på Facebook skrev Yrke, jag jobbar på att ta över vägen. Post, cringe! På tal, på tal om det så har jag scrollat genom din trivia. Intressant, kan jag världens mest inkompetenta lilla skepp vad kul att du skriver om dig själv! Du precis som Kalchaka bör, bör kolla din ångventil och meddela mig nu att du sjunker flera flera mil. Var det är allt Låt Let's go! Ja! Ja! Ja! Ja! Låt oss gå! Låt oss gå! Låt Två kontringarna Japp yeah! yep. Sorry Nova, du gör mig inte ledsen Jag läser din person som jag läser Expressen Sidom i skvaller och Svensson i intressen Men hela din person får plats i ingressen Åh Åh Så till och med summera processen Och visa vem av oss som kan klara pressen För Du avslöjar hjärnrör men är liberal Är det slutande planet är backen i hal När man tänker på saken det är du som Nepal För du har många toppar men idag är en dal yeah. oh! OOOH! <skra> oh, oh, oh, oh. ja, Just Då så, dags för... The final statement! Hörstens! Kast den, Ingen har väl missat att Emil har haft något lite extra med sig till ön i år. Hans skrytbygge, 230 arbetstimmar dum i huvudet Ylle! Förlåt, ja. <skrapp> labben! Men ingen bryr sig att du har gjort en tabben och fällt alla summar och sen inte matchat. Du ser ut som en patchad klam Korsat med en vindsnurra. Jag blir ju jag fommig och jag lovar du är sämst på att Okej gömma. Nej! Nej! Nej! Nej! Nej! Nej! Nej! Nej! Det kan bli svårt, men vi får köra på jubel. Svårt för Nova kanske? Oh! <skratt> vi behöver en neutral domare. Är det någon som känner sig neutral? Ja. <skratt> Är det någon som tycker om oss eller gillar oss exakt lika mycket? Ja, vi har en, vi har en domare. Ja. Yes. Uh, vår domare får stå i mitten. Vi kommer nu att jubla på den som ni tycker ska vinna Medtidsveckan 2018s rap battle of Visby Of Visby <laughs> Rap battle av Visby om jag får be Såklart, såklart <laughs> Det här är alltså den helt opartiska domaren Och enväldiga beslutsfattaren Så se till att jubla nu Och eftersom vi har singlat löv Så kommer vi att börja med att jubla för Beatboxdans <skratt> <skratt> <skratt> Beatboxdans Det. Nu är det dags för Supernova! Ja, ja då man har vi ett resultat. Alltså jag hörde lite mer jubel för bitboxmannen här borta och lite mer jubel för supernoven här borta. Men resultatet är bitboxmannen! jag tycker bäst av ända. Ja. Det har vi. Nej, men jag Vi följer upp första matchen med en ny utmaningsmatch där beatboxningsmannen utmanas mot han som gör i förfulla kommer att vara hans okay. hippopnamn. Ja. Coolt. Han okay. var bra. Tack så att sigla slant om vem som ska börja. Det är det nu. Väl du, jag valde förra gången. Versus 1. Iväser. En kort Löf, match. Det inte löv, eller Okej! Okay. Äh, Nils väljer, jag väljer löv! Ja, ska vi... Äh... Beatboxdelsmannen börjar igen! Wooh! Nu är det så här, Nils, nu är så här att jag tycker jävligt mycket om dig. Och det tänkte jag berätta i ord. Ja. Är du medelklass? Jag kanske lite den akademiska eliten. Du superknullar och känner dig sliten, men känner dig ändå ner i skiten. Uh! Hur mycket du än ropar lever rasismen? Är det ändå den vitaste heterossisman som ropar lever socialismen? Och är jag feminist? Ja visst, men. Du <tjämmer> <tjämmer> mm. ja, nu få här va? Du trodde du kunde skriva bitch still. Ja. Mhm. Åh, oh, åh, oh, åh, oh, åh, oh, åh, oh, åh, oh, åh, oh. åh, åh, åh. När var sist du såg en MC som inte läste innan till? Oh! Det var en vers, okej. Okay? Det var en vers, ja. Okej okay. Du är lika mycket square som en friggebod. Jag är lika mycket on point som ett armborstlod. <skratt> <skratt> <skratt> <skratt> du är en jävla nollans som saknar bryggerad. Jag tar emot alla dina slag som en k <skratt> Go! Nej, ja, yeah. det var en rad. <skrattOM> ja. på muren för med aina, då kommer aina och får dig att svaja. Fins på muren sa jag, sluta då. Oh. Eh, jag lande förlorar jag själv för Och där bryter vi. Oh Är det någon som är superointummare? Goda Samuel. Ja, mycket bra, mycket bra. Ja, ja, Då vet ni hur det går till vid det här laget. Ni jublar för den ni tycker vinner denna lite kortare B-match rap battle. Okej. Okay. Först beatboxers mannen. Vi får stå på samma ja. <laughs> Sedan har vi... Herodimes Boss! <skratt> <skratt> <skratt> uh, uh, end, vi ser går faktiskt till Herodimes uh, <skratt> Kom då, kom då Nu är det förhoppningsvis slut Vi får se, tack Ja, jag tänker att det här kanske är möj Mycket möjligtvis var Det sista ni fick höra från Visby Vilket i sånt fall är ju Hjälpnads nice för det, det här, klockan är fortfarande torsdag Typ ish Och det kan mycket väl hända att vi spelar in ett avsnitt till Men om inte annat så hoppas jag att ni njöt Av ett rap battle Fyllt BDSM Snackande, körpratande Avsnitt av livepodden podden, ehm, -podden 2.0 ehm, ja, ja, Jag vill bara säga att jag älskar er Ni är fan bäst Och nu tänker du att här, shit, nej Jag bara lyssnat på en podd Fan, Samuel älskar inte mig Jo, jag älskar det. Puss, hej.